Перекричати тишу було неможливо, хоч день перед нами ставав на коліна, хоч плакало сонце і небо міліло, і бились слова головою об стіни, перекричати тишу було неможливо».